Premikanje meja razumevanja. Zasledovanje resnice. Razkrivanje globin in hotene nevednosti. Približevanje in intimnosti. Vabljeni v družbeno drobovje sveta. Deseti mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. Torej, spoštovani Tomo, spoštovana Bojana, najprej pozdrav na Irsko, obenem tudi pozdrav vsem, ki nas spremljate preko prenosa in ki boste ta pogovor spremljali potem, ko ga bomo opravili v živo, dobro večer, ali dobro dan. Z mano na Irskem, kako je super, da imamo te internetne možnosti, Tomo Križnar in Bojana Križnar, tukaj je vojo Erakovič, gamari, ga Maribor zelo dobro pozna, mislim, da tudi širna Slovenija. Moje ime je Simona Kopinšek in pozdravljam tukaj dvorane Gustav v imenu Agade Gustav, društva Mitra in Zofijnih ljubimcev. Nocoj prirejemo drugi večer v sklopu spremljevalnega programa desetega mednarodnega festivala desetega mednarodnega festivala dokumentarnega filma Toku Tok in nocoj se, kako prikladno, posvečemo tematiki vode in skrbi za okolje. Tomu Križnar bom začela kar eh, s tabo in sicer kdo bi si mislil, da bo tema tvojega filma dokumentarnega filma, Vojna za vodo, ki sta jo sorežirala z maju Weiss, postala v tem desetletju in pol tako aktualna. Ne? Danes dejansko ne govorimo o neki pretekli zgodbi, ampak o zgodbi, da metaforično drfur postaja cel svet. Ne? Ja, res je, res je, res je, Takrat, ko, ko sem poščut zapornil v grafulju, sem po dveh mestih in imam to uh, zapovedal točno to, da uh, ne sprašujemo se komu z bojmi. Uh, jaz sem lahko povedal vsem nam, ker sem bil s ljudmi zaprt uh, in imam vsem srečo, da, da so me rešili, pač, Jugoslovanji v Sodanu, glede, ki so um, študirali pred nas v splitu na vojanški akademiji in zdaj so zelo visok v politiki in v bojski in ti ljudje so se zame pritegnili, no? In zato so tudi zaradi tega prijateljstva med Sudanom in Jugoslavijo in Bitom dolžen povedati, uh, sem bil dolžen to zgodbo povedati, ja? da imamo hudne probleme, da to bo z vodo, ni samo problem s da bojo drugi še veliko hujše probleme, da se ne smemo zdaj zadovoljiti s tem, če smo naredili, da smo obranili naše obale in pitno vodo, ampak moramo zdaj ustrajati, ne? Moramo ustrajati da bo, pa je tudi drugi lahko bil, pa da ne, ne bo treba umreti da jim ne bodo treba otroke žarkovati, da bodo od njihov umrli zaradi te velike ignorancje in ignorance sveta. Uh, uh, to se potim takoj povedati, dom po zadnju, se bomo napopati še seveda. Ne, ne se zdaj zavajati, da je pa dej uh, vse dobro. da smo mi rešili, da, da so naši uh, lid rešili, da je zdaj že svet rešil, ne, ne iz sveta prihajajo veliki problemi, tako uh, virus, tako bakterije, tako ja, kolera, črne koze, um, povezali smo. A ne? In problemi, ki se nekaj pač opisao v tej svojih kredi leta 1998 uh, naprej voda, pa kar sva zmajo pokazala ki, je Slovenija, um, v Slovenija. da vojna za vodo so zdaj Ano, mislim, da je bilo, da ne bi bilo tako, ampak je zdaj še bolj jasno, da so problemi s Ne samo od nekih, da ne bi bilo neč prošli. kolesarite, po irski, ne, lahko še preden vprašanje namenim vojo tebi, nagovarjam zdaj oba, ne, kaj vidite tam, kakšen je tam odnos do vode, kakšna problematika mora biti, da izvem, izvemo iz prve roke? povjave uh, za družija dobro, jaz ni tako, ali? Tako, tako. Tako povem to, da so, a, jaz sem zelo srečna, glede na to, da tukaj člove, ki res so tudi en mame, tako nosijo vodo po več ur stran a, in sicer mu hlibe, že nam vse izgodne zjutraj grejo in potem preneselo vodo, da v Ko kukajo psi, od tega, da jih imamo zmaga za ukrepno klimatsko, tako tudi po zato se pojavljajo številni paraziti, ki jih imajo otroci, zato umirajo tam. Pa ne samo paraziti pri otrocih, tudi v bistvu glukovosti, ki so jih odkrili leta 2017. In proti katerih se zdaj goriva in pa poskušava tja prines srebrila, je povezano tudi s tem, ker ni vode in ker v bistvu ne morajo skrbeti za higieno, čeprav večkrat rečejo ljudi, jako so omazani, ne niso omazani, če je le mogoče, se omijajo in kakorkoli je takšna reka ali kakorkoli, kar je povezana z vodo, jih vidiš, kako se omivajo in kako želijo tam Sem rečil, že ena tudi, da, tudi, da pač ne želim še tiste male vode in vstip, ki jo imajo. Tukaj pa na vsakem koraku si lahko prezplačno natočiva vodo in potem, ko ne radimo, nakrej. Je pa problematika tudi z vodom, verjetno tudi velice. Ja, ampak tudi v Sloveniji voda ni glavo problem, ali? Zato je, da se malo tudi bežja, še vsi je skor. Vemo, imamo srečo, na sad, na uh, so uh, problem, da je lahko po slovnici, da lahko te vrste zomirajo v delu. problem na Irski je, je zgodovina o uh, je uh, tako je ta imperijalna sila, s katero se so uskede, uh, pograda zemljo in vodo, seveda, moja zajetja. Zdaj pa jih usteljuje nazaj v najem, se pravi. Oh. <laughs> Britanci so tako kot po celem svetu. Pokrape zemljo, pregnali domorodce in potem tisti meti, ki so ostal, jim zdaj prodajajo oziroma eksiljo, da morajo plačevati na igmino za zemljo, ki je tudi nekaj Zanimivo je slušati vsak dan, kjer to se ustavuje, in zvedo, da jih sva greža, da jih sva pomija, pokrvani večer, poslušati v mačini, kako ne pozabijo velike lakote, kot ko je Britanija izvažala jih s komšenico, lepa milijona, ki bo morjali za to, ki je krombir za tisto sezono stižil. Kako so je pognali proč iz te svoje povrbne irtke in, in so doziti po celu svetu, bo veliki v, v Avstraliji Novoj Zelandiji še posebejno. No. Um, za nju je poslušati Irce, kako premedjujejo IRO, v organizacijo, ki je vse morila otroke, ženske in starce svojimi bombami. Koliko imajo solidarnosti za to v organizacijo organizacije, nekaj nekaj imamo, organizacije terorija. Ampak kako zdelje svarijo v vsak moment spet eksplodira nova vojna. Tukaj, da v topi. No? Meni, meni to skrbi samo, ne zdaj samo za Afriko, ne, skrbi za Evropsko unijo, ne skrbi, da če ne bomo, se zavedali, da smo taj svet skupaj eksplirirali, večina prijatelj, mojih štošolcev in žah, misli, da ni pa jedno s temi problemi v sveta. To so problemi v sveta. Mi smo pa na varnem, Mi smo pridani, delamo, čuvajmo, mi smo čuvajni oči, smeti je svet. Zdaj smo še vodo, oziroma na obale, in, uh, zdaj znaš nekaj svet, samo pomak, pomak, tiš. Ne bomo mogli pomakati, kot smo povedali. Za, jaz sem, ne, ne. Zato vse, kdo imate to priložnost, pozivam, da zanimate se za probleme sveta, ker ti problemi že vse čekajo. Že enkrat, da ne. Zdaj so tukaj, ne. Glede, Vsi smo ogroženi, Vojo je potepljač, ste se glede srečali v živo s Tomom? Ne. Aha, to je torej vajno prvo srečanje preko splete. Ja. Vojo, <gled> 30 let si potepljač? ja bi se niti, da bi se niti. ti potakljanje, zavidam ti da se lahko podaši v to neoputranje rosonje, v, v nekaj na zemlje, v tišino tja, ki je ni problemov, da jih lahko vidiš, ki mi povzročamo. Tako, in to je moje vprašanje Tomo, namenjeno voju. Koliko se je dejansko spremenilo življenje pod vodo v teh desetletjih tvojega potapljanja, Jaz ne bom nikoli pozabila, Tomo in bojana in spoštovano občinstvo, ko sem videla pred kar nekaj leti, ko je vojo svoje ekipe potepljačil iz zdrave. Potegnil toliko na vlake, da sploh nisem mogla vrjeti in sem potrebovala približno teden dni, da sem sploh dojela, da ljudje dejansko mečejo marsikaj v reko. Ne? Tako je. Ne v... samo, da se izliva, pa tudi ljudje mečejo. Točno. V reči, reki seveda najdemo marsikaj, In mogoče, da se navežem za ena nekak uh, tomot ali ne vem. Jaz sem kot mlad študent v Ljubljani uh, bale, spoznal tvoje podvige ne, tam. in sem se začel zavedati, da na svetu so veliki problemi in potem sem se začel potapljati in smo se 94. prvič potopili v Dravo v okviru nekega športnega vikenda, februar je bil. In sem paljena rekel, ki ti In paljena je bilo ena plus ena, gremo narediti ekološka akcija. Torej, Me razumeš, eh, misli globalno, deluje lokalno, torej sem se eni ljudje, kot Tomo, evo gre po svetu, opozarjajo na res svetovne probleme, jaz smo različni, hvala Bogu, to spoštuje, ampak jaz sem se odločil delati tukaj, torej, ne? Ampak to mu ravno o tem govori, da je to pomembno. Komplement dajem tebi, Tomo, ker smo pač drugačni, ti si se odločil iti po svetu, opozarjati na svetovne probleme, jaz sem se jih zavedal v nekem trenutku, ampak sploh da lahko mogoče na lokalnem več pomagamo ali kar koli. In naše društvo od leta 1490 eh, tradicionalno organizira to ekološko akcijo, verjetno tako si ti rekla, v enem trenutku smo izrekli m, marsikaj, ne, da ne bi si domišljal, da smo mi zdaj reko očistili, tam manj posla, mogoče ja, verjetno neke vidne zadeve, vedno znova se zdaj najdejo v njej posledice vandalizma, vladinskega poročevanja, bla, bla, bla, kakih kriminalnih dejanj, Ampak rekel bi, pa to si podobrači Mariborski kao malo jemljivo, ne? Da torej smo uspeli malo spremeniti pogled Mariborčanov na rekov. Torej odnos do to drave, ne? E, eh, to, to. Ker ko smo začeli tam v 90-ih, je to še vedno bil bol, bol, v vseh temah. Dreva, drava, fuj, bel, zdaj že nekako se mi zdi, Dobro, ne samo naše, ampak del tega pa je naše, naš, da je pri nas da so ljudje, počeli na reko, grad kot na neko naravno telo, na katerem lahko izvaja rekreacijo, da veš, da vrsto let zdaj delamo tudi pri drava moja plaža, torej ne samo da jo počistimo, ampak da tudi pokažemo, kakšna bi bila pa možna preživljanje časa v vodi, ker drava je tudi po kemičnih kazalcih. Kopalna voda, ne, pač ni še infrastrukturno vremen, da, da bi bilo varno, pa primer, lahko se sva individualno mi se kopamo, pravi, se, da se že potapljamo. Uh -huh. To bi mogoče lahko dodala zdaj še, kako dolgo še, ne, glede na to, kako se industrija razvija, kaj vse poskušajo z našimi vodami, rekami, potoki, morji, počet, je vprašanje, koliko časa bo dravo še takšno, če se ne bomo borili zanjete, kot smo se zavodili. Na nedavnem referendumu. To mimo, glede Bojana, vprašanje, naj naslovlja tudi na televizijo. Je presenetljiv rezultat referenduma za vodo v Sloveniji? Meni osebno ne, a, zato ker se mi zdi, ja, da se v Sloveniji a, nekaj dogaja in da popk ljudi takrat, kada. A, kakrat se gre za njih, znam nastopiti skupaj. No? In mislim, da v tem primeru, ko so se zavedali, da lahko ostanejo uh, brez vode, da v bistvu uh, so stopili skupaj. In jaz mislim, da bo v prihodnosti tega vse več. Uh -huh. Tomo, kakšen okus ima na Irskem vode? Um, čisto dobre. Ne? Preveran, tako da se mi zdi, tako kot je tomo prej repovodili, tukaj je res veliko, ampak bo sva se pogovarjala z domačini, imajo oni podobno kod njih, ki se borijo in mislim, da en referendum. in da te pričakujejo novega, ker želijo tudi tukaj povodo zaščititi, da se ne bi privatizirala in da bi jim ostala pač da bi lahko, tako kot, kot zdaj, svobodno upovali do mori, za in je pač imeli bitno vodo na uh -huh. Tomo za poni si imam še vprašanje za vajo, kje, na katerem delu Slovenije, na katerem delu, v kateri slovenski vodi ste se na zadnji namakali? Pa ne v o, o, jaz, kako se vrnjam v vsako vodo, ki jo vidim. Vodil, res, o, o. <|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|> uh, Ko je dvihal, se mi zdi, da je zelo pomembno. Jaz sem rekel, da ne bom uh, izkoriščal vseh podlah ko za kompanije, sploh pač na premena... jugu. To <laughs> Bojana, <laughs> človeka, človeka, krenčeva, je bilo eno, nekaj gledišče. Človeka, ki je bil najbolj prepričana, da je 360 stopinj na leto, ne 360. Ni na leto v vsak dan je v vodo, tudi vsem, ki ima sreden stopin uh, atlanskem cea, no? In sem bil vsak dan, je pokraci, na Vorenskem uh, prekranju. Sava, uh, sora, uh, uh, uh, je, se vidite, soča Jaz pa moram priznati da sem prednjo sva odšla, sem šči enkrat, že ko je bila ura, ne vem, mislim, da blizokom ljudi, kar na našo klientko obalo je bilo tako vroče, da sem potem izkoristila in skočila še v močilnik, kjer je bilo pa očitno osvežujoče, čisto, čisto druga temperatura in res super. Tako kot super izdaj, ko plavo v tem morju, to je Da. Najprej to ozemlji na koli bo boš vrtikniti za mako, ampak potem pritaš čist drugačen manj sveč spočiti. A veste, teorije kaže, da je cilaj ustoji na vodi da je voda v po vse poslo. Pogočeš od tisti temni materij, ki res, vejo, kaj je. Ljubi, res. Čujemo vodu res, prebočejo tudi ljudi. Čujemo vodu. Se je celo človeško telo je v bistvu sestavljeno iz vode, kar rečimo o tečajnike pri potavljaškem tečaju, ne? Ja, imam se bo, smo slišali, da te rečno se je tilo... Človeško telo, sestavljeni smo mi iz vode večinova, ne? Vem, koliko procentov, Če 20 odstotkov, ne? Vode, ja, ne? je človeško telo sestavljeno iz vode. A se izgubljamo, smo še tukaj. Prav tako je ta inteligenca. Prav tako je inteligenca. Tako vojo, a gova v pa to mu nazdravlja na Irsko. Z Mariborsko vodo. Z Mariborsko vodo vama nazdravljava in si zahvaljujemo za ta klop in najlepše hvala za to, da ste ne. se sodelili. Ljubo pozdrav zahodne Lepo se mita. Vse dobro. Enako mala. Najtejše pozdrav, pozdrav, lep pozdrav. Vojo zakonec pa še vprašanje tebi. Te, Seijo. Srečno, srečno, srečno. srečno. srečno. srečno. Zdaj pa še vprašanje njeli, no, to, to, to smo nasmejali, to je dobro smez. Eh? Dobro znak. Ja, to je dobro. Zdaj konec mi še po to zanima Vojo, prej se kaj da se je predvsej spremenil od dons do drave. Lako poveš malo več o tem, gledam to, da je drava tekoče srce štajerske našega Marja v Mogoče ena anekdota izpred zveg let na eni ciskolni konferenci, ki smo imeli na prvi sledenčki po neki ekološki akciji, ki je organizirala Mariborska občina na Brežje, pa smo mi prišli asistirati, pa je v Županju, pa direktor zdravskih elektrarnik, ki mimo glede tudi naš potapljač in sobrano da prvo, Zdaj, da je to, da je to, da do pa pa je to, da je to, da je to, da je to, da je to, da je to, da je to, da je to, da je to, da je to, da je to, da je to, kaj, je to, da je to, da je to, smo je to, da je to, da je to, da je to, da Sem bil že, rečmo, tako malo, večmo mislječ pa to, pa vrlo očiteviš se, tudi zaradi tega sem tak začrbal, ampak tudi kot sluštvo smo začeli Ja to malo bolj vesno, v bistvu, kaj, kaj so vse cilji te akcije, torej ne samo da vam osveti, ne, ne, ampak da opozarjamo, ne, tudi ekološki akcije smo premestili, bolj zmarjec, bolj smo ustanovili to novo predvito Drava moja plaža, ne, kateri pa kažemo, kaj možemo na dravi, ne, pa, pa imamo še tisto dobri može iz drave, kje pa berimo v troke, zembro, ne, prvamo na celo leto, ker po zimi se mi potapljamo v dravi drava, pa nam taka odpre vrata, ker vidljivost bistveno boljša po ko so nizke temperature, majtni pretoki. Letos ta koronska je še malo doprinesla, je bilo neverjetnih na metrov vidljivosti v mestu pod voda. To je nepredstavljivo. Uživamo v njej, In želimo, da bi tudi drugi uživali, Ja, hvala za vse, kar počnete. Imejte radi drago še naprej, da vam bo še naprej odpirala bratko, se zelo lepo pesnično poveda. Hvala mojemu. Prosim. Tudi zato, da si se odrežil nocoviškemu vabilu. Spoštovano občinstvo nas pa čaka po kratkem premoru najprej projekcije dokumentarnega filma legendarnega Maka Sajka, Njegov dokumentarni film je kratkometražen, nosi naslov Strupi in sicer gre za zgodbo, ki se je režiser, prava legenda, pravzaprav dokumentarnega filma, lotil o industrializaciji, ki je vplivala, seveda v povoljnem času, na samo sestavo naših rek, okay. na njeno življenje, na spremembe, Ne samo ekosistema, ampak tudi družbe same, kot vidite, se spreminja vse od okusa vode do kakovosti bivanja, ki je skoraj da, uh, končna posledica, do izumiranja številnih živalskih vrst, med katerimi so številni mikroorganizmi, ki sploh ne opazimo s prostim očesom, pa so bistveni, zato da lahko sploh hodimo po vodi. V tem kratkem filmu povezano veliko po njegovem V vodnem dokumentarnem filmu strupi pa sledi na povedani Trnfer, celo večerec, 89 minut, traja. Tomo Križar ga je z Majo Vajs režiral pred dobrimi 15 leti. Povem pa naj, da gre kot predsodba, morda celo veste, da treba vedno znova to omenjati. Za dokumentarni film, ki je nastal na podlagi tega, da je naš pokojni predsednik. Dr. Jan Izdrnošek, takrat Toma Križnarja poslal v Delfur pogledati, kaj dejansko se tam dogaja z oporniki, kakšno je dejansko stanje na terenu in ko je Toma vstopil na tisto območje, je dejansko odkril zgodbo, o kateri svetovni mediji sploh ne poročajo, potem pa so se tudi na Toma zgrnili temni oblaki, hvala Bogu, da imamo živega, spet nazaj, tokrat na Irskem, kaj je vse bi lahko bilo povsem drugače. Povem je tudi, da so se proti tomu, takrat ne vem, če se spomnite, postavili nekateri slovenski aktivisti, znani ljudje, ki so pač govorili v smislu tega, da kaj ta naš slovenski Tomo križnar rine v neko drugo tuje območje, češ, da s tem bo samo Sloveniji nakopal probleme. Pa, kot vidimo, je bil velik vizionar. Tako da, dobrodošli in hvala lepa, ker podpirate Festival Dokutok, dokumentarna obzorja. In celišnji večer je drugi v sklopu dokumentarnih obzorij, Zahvaljujem se pa tudi Gustavu, Bettina Habjanič, aktivistka, nam je na coj pripravila odlično vegansko večerjo. Za njo se zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi Zofijnim ljubimcem in društvu Mitra, spoštovano občinstvo, tudi vam v neposrednem prenosu in tistim, ki nas spremljate po poslušanju in ogledu. Vojo, hvala tebi, najteče voda.